Как и какво виждаме от рекламните клипове за България? Поводът е публикуваният тази седмица на сайта на Министерството на туризма, видеоклип, в който големи филмови звезди, като Антонио Бандера, Силвестър Сталон, Салма Хаек и Едриан Броуди рекламират България като дестинация. Знаете, този клип популяризира... А, България, но и поляризира реакциите в социалните мрежи. Използваме повода като отправна точка за един анализ на това какво очакваме от рекламата на България, как се прави тя и какво се вижда в нея. За коментар в студиото съм поканила Еми Барух, автор и основна движеща сила на неизброимо количество арт-проекти, както я е представят в медиите, а също така и журналист с изявайни позиции. Познаваме я и от нейната остра публицистика Здравей, Еми. Ти здравей. Тук е и Иран Филева, автор и водещ на предаването за медии в програма Христо Ботев на Българското национално радио. Драго ми е да кажа, добър ден и на Иран Филева в студиото на Хоризонт до обед. Добър ден. Оказахте се от двете страни на барикадата, която раздели общественото мнение на харесващи и не харесващи клипа за това викания. Вярвам, че според помага да оценяваме по-качествено реалността, да я разбираме по-добре, но преди това, нека да чуем. Как клипа с световните филмови звезди е възприеман от хората, които репортерката Надежда Никола срещна по софийските улици. Всички туристи познават хората, които рекламират нашата държава. Когато някой, който си го виждал известен или който го познаваш дори от екрана, по-малко можеш да вериш, отколкото ако някой непознат ти каже, че там е хубаво. Само от един клип и да чакаш веднъж да има бум на туристи, няма да знаеш. Виждам някакви черни пътища там минават. Трябва да се види или белградските скали, природа Рила отгоре. Стратегията че на наш гръб си правят реклама за ефтини филми. Шо не показаха морето. Не сме и нещо особено като място за туризъм не е изградили необходимата инфраструктура и няма необходимата реклама. Знам, аз съм работил, примерно, по круизни кораби много години. И в България къде може да спре? Круизен кораб, така с прилични размери и да спре, примерно, в Несебър, на пристанище. В Добровник спират под 10 кораба веднъж с некои хият човек. Позашираме. Само от корабен туризъм, Добровник, в Харватска имат 10 милиарда евро приходи на година. Слизат 2 човека, харчат по 100 евро и след малко си тръгват говорим за платежоспособни туристи, на които при УНЕСЕВОР е интересен. Там има 50 църкви от не знам си, колко епохи. И хората за това дават пари. Само, че няма как да стигнат до е. там. Там могат да се организират екскурзии, мадърски конни и всичко може да се направи. То няма политика, тя е незгрешена. Няма стратегия там двойчу Двойчо, Чичо. Всичките се построиха хотели. Това е стратег, Всичко се бетонира, загражда. Гледахте ли клипа с участието на чуждестранни актьори, режисери, който популяризира достоинството на България? Да, гледах го. Едва ли не всеки един знае по нещо за тях в цял свят. Популяризирането на нашата страна чрез тях. Намирам за добра идеята. Лично аз смятам че страната ни, управляващите и другите, не правят достатъчно за рекламата на нашите красоти. Винаги се осланяме някой друг едва ли не да ни свърши работата, както в случая не зная каква е била идеята и как се организирали да използват тези чуждестранни артисти, но всичките те са били по един или друг повод в България и съответно са ги развели на най-хубавите места. Обратите ли внимание на забележителностите, които присъстват в клипа? Смятам, че Университет Александър Невски за София и Руската църква са достатъчни. Другия въпрос е, че има много други места, като Белогречишките скали. Поляците си използват концентрационните лагери едва ли не като туристическа атракция. Трябва да се събере някой екип от знаещи, можещи и разбиращи хора, да се направи някаква стратегия, а не така всеки един, който се докопа до някакво парче място на плажа и почва да строи. При нас законите са малко разтеглено понятия. Очаквана ли е тази поляризирана реакция и какво чуваме в нея, а как си го обясняваме? Иран Филева и Ями Барук в студиото на Хоризонт до обед. А... Кой ще започне? В на истината не беше толкова поляризирана да, реакцията, но беше сгрешена. Ние имаме комуникационен проблем, очевидно в това число и министерството, разбира се, защото да правиш пресконференция в неделя, ние знаем какво значи, запълва се информационния вакуум и просто според мен това беше основната грешка, която накара хората да почнат да се разделят на харесва ми и не ми харесва. А всъщност проблемът е комуникационен и част от аргументите, които се изсипаха през дните, аз ще цитирам Димитър Попов, член на управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти. Не знаем какво се случва с този клип, как ще бъде, как ще стигне до клиентите, как ще се разпространява тази реклама. А кой е казал, че ще се разпространява, е друг въпрос. Този клип ни казва, че няма да имаме друга национална реклама. Този клип изобщо не ни казва това. Комуникационен проблем. А, това ли вижда и Еми Барух в, а, в този клип и в а, анонса, идващ именно от Министерството на туризма? Между другото, ето, много от хората, които чуваме в анкетата, също се хващат върху това. За туризъм ли става дума? Дестинация като туризъм или дестинация като нещо друго? Да, разбира се, че от тук идва първото объркване, защото е, излъчен от тази институция Министерството на туризма, той лансира грешно едно едно послание, което, ако беше ситуирано по точно правилния начин. Никой нямаше а, да бъде объркан, нямаше да му... Да, Поканени са актьори, които са работили в, а, за няколко дни в а, Бояна студио и са им предложили да кажат няколко думи за България. Ако това си остане точно в корпоративната логика на тази а, търговска фирма Бояна, то тогава а, към него нямаше да има нито упреци, нито очаквания но а, лансиран някакси в, в вакуума на липсващи други послания, свързващи България кът, с, с туризма, той зае едно място а, и така, обра едни очаквания, които очевидно не може да изпълни. И тук а, наистина самата, самото съдържание на а, този монтаж... А, не знам дали си струва да бъде анализирано толкова, колкото това, че ние разговорът би трябвало да бъде за това, имаме ли ние е, потребност, успяваме ли да разберем какво значение има символния капитал и символите за нашата страна. Защото в тази а, посока а, на този кръстопът идваше тоталното объркване. Добре. А, липсващи и други очаквания, които се запълниха с а, несправедливи очаквания към този клип, а, това казва Еми Борух. Струва си да видим а, символите и знаците, защото там би трябвало да започне разговора и анализа какво, какво трябва да е да има, какво трябва да липсва или пък не трябва да липсва. Затова тук е мястото да пуснем звуковата картина от клипа, който предвид на звездните актьори в него и техните разпознаваеми гласове можем да разкажем и по радиото, колкото и на пръв поглед да изглежда невъзможно това. Значи Софийският университет е в първия кадър, забързани коли пред него... Следва панорамен кадър София и планината и Салма Хаяк. Която в превод казва малкото, което успях да усетя от хората храната и виното е наистина прекрасно. Следва Антонио Бандерас Сменящи се кадри а, на партийния дом и банката са сцъхнали поля от розови лалета пред тях. Антонио Бандерас, пък който казва, че в България се чувства като у дома си, много уютно. Отново кадри на булевард Руски от Високо, Софийския университет, университет, Александър Невски. Важно наблюдение. В България има страхотни професионалисти. Това го чуваме от устата на Антонио Бандерас. А, след което един рекламен кадър на табелката на английски павилион на филмовата студия Ня студио 11, това е табелка на английски. Общ кадър Деца в парк, Отново църква в София, Катаричка върху дърво. Други страхотни актьори, любим ми е Ендриан Броуди, той казва, че хората са много добри и мили. Това го казва на фона на църковни куполи, снимани отвътре. Още един женски глас. актриса, която споделя колко страхотни са българските снимачни екипи. И това е момента, кулминацията. България е мястото. Казва го Силвестър Сталон, кой не го знае, кой не е чувал за него. Казва го на фона на заводите в Перник. Кадър, който бързо се сменя от скала, море и изгрев. А, тук е мястото да кажа, че от понеделник хоризонт до обед... А отправи покана към директора на Ню Бояна а, Яриф Лернер за участие в интервю на запис или на живо, както, както на него му е удобно с няколко въпроса. Той няма да участва, явно не успя да отговори на поканата на Хоризонт, но съм длъжна да кажа какви въпроси искахме да изясним с него. Първо, как е решил да продуцира такъв клип? Второ, как е направен клипа? Да ни разкаже за самата продукция, дали е сниман наведнъж, а, дали специално е сниман фона, дали този фон е реален или виртуален, дали е изненадан от тази оживена публична дискусия, която се отвори след публикуването на клипа на сайта на Министерството на туризма а, и да коментира това, че според някои хора това не е толкова реклама на България, колкото реклама на студията, пак ще кажа без да изрично отказано за три дана... Това интервю от максимум от, от 5 минути, което щеше да отнеме от времето на директора, не беше реализирано, така че много въпроси, а, без отговори. Затова, обратно към а, коментаторите в студиото на Хоризонта до обед, тези картини, които виждаме, с тези послания, ли са това, което бихме искали да виждат отвън. За България, как мислите, вие? А, значи, стру ми се, че това действително се превърна в буря в чаша вода, защото ние се занимаваме с а, а, един а, продукт, който е без ясен жанр. И без а, а, така. Това, което възбужда реакциите, е, че се свързват популярни имена с Държавата България. Значи, когато популярно име световни звезди казват нещо мило за България и това е а, зле, дори зле монтирано в а, един краен продукт, то предизвиква реакцията на хората и от тук нататък а, аз повтарям това, което ми се струва за важно, защото толкова много реакции имаше на това, защото а, е логично и разбираемо, че ние се интересуваме от символите. Това е а, от символите, знаците, с които се идентифицираме. И а, в, тази, в тази продукция, ако ние я четем през а, претенцията за рекламен клип на България, тя разбира се е а, пълен провал. Защото какво, какво ако искаш да поканиш един човек в дома си, как ще рекламираш своя дом с това, че в него са гостували и са яли на масата ти други хора? Това е доста нелепо. Би трябвало ти да покажеш какво точно ценно имаш ти, какво притежаваш, защо каниш хората. А не, в моя дом минаха Петър, Иван, Драган и а, Стоянка и те казаха, че аз съм симпатичен и тук се е вкусно. Това е първо комплекс и второ липса на въображение. В един клип, който рекламирана страна или каквото и да било, би трябвало да има разказ. Не е лесно да се прави клип. Не е случайно има цели а, така компании, които а, професионалисти, които а, с... Се мъчат да създадат в кратка форма, минута и половина, цял разказ, който да представя, който да интригува, който да има начало, кулминация и край и в който да се съдържа едно а, запомнящо се послание. Запомнящото се послание за България може да бъде разбира се красотата на на България, която е а, сравнявана с най-красивите места на света. И затова също има и легенди, и приказки, и места за снимане. Може да бъде а, е, винаги в тези а, места, може да има една загадната и хубаво маркирана а, любовна история на тази територия. Има такива клипове. А, може да бъде още 300 неща. Ние сега няма да а, не претендираме тук да застане на мястото на а, копирайтерите на тези продукти. Но а, да се задоволяваме с това, че популярни хора произнасят името България и казват, че тук има миличко присъствие, а, е за мен белек на комплексарстина. Ирен Филева? В интересна истината тук вече имаме ценностен проблем домовете, в които са живяли такива звезди, според западната култура, се продават по-скъпо. Това е ценностия проблем. Аз не, вис... не мисля, че това е въпрос на комплексащина. Освен това, сигурно не съм само аз се сетила, че има детска евровизия. Българската национална телевизия проведе един конкурс, мисля, за лого. Той беше доста успешен. Знаете ли какво е логото? Откри и сподели. Знаете ли как завършва този клип? Точно така. Откри и сподели. После се появява и надписа съвсем в края на филма на клипа Министерство на културата, който аз намирам, че е чисто излишен. Но Представете си, че този клип бъде вплетен в този спектакъл, който ще достигне до доста милиони хора по света, по Европа. Всъщност ние разбрахме, че този клип, който има очевиден филмов почерк, филмови актьори виждаме в него, той ще бъде излъчен при представянето на кандидатурата ни за Оскар, съдилището. И, да, и а а, в на финала, аудитория финала, върятно, а, на финала ще, ще се оправдае посланието. На финала ще има и търг а, за, от специални вещи на български продукции с сентиментална стойност. Така че а, той ще подпомогне в един или друг смисъл а, нашата кандидатура и представенето и в Холивуд на съдилището на и... Стефан Гламандерев. Иран Филева призовава в Фейсбук да не бъдем а, хейтери до дупка, да видим положителните страни на е едно подобно да спрем и а, да, да възпрем а, желанието си за критика, защото а, няма как да се получи а, чрез а, тази конфронтация нищо повече от пържени яйца. Спомнете си е, конкурса, който се организира за лого на България и това, което е произлезе от него. 160 хил. лева бяха блокирани. Това... С 70% с които Брюксел наказа България тогава заради неправомерно използване на средства, финансирани от оперативна програма регионално развитие за Онзи, за онова лого, в което виждахме вплетена на включително логото, символ, знака на една политическа партия, розата, червената роза на БСП, беше в логото на България. Това мисля, че беше 2013 година, се случи и също породи огромни скандали. За това нека да излезем от конкретния, от конкретния казус с този клип. Еми, Баруха, ако, ако винаги се стига до тези бъркани разбирания за това какво е посланието, от една или друга подобна а, дейност, а, анонсирана от Министерството на туризма, какво, какво не ни е наред? Какво Значит, да, не, не говорим за конфронтация, а говорим за креативност. И говорим точно за символи. Това са важни неща, които вълнуват хората и сигурно това този прочит е дове, доведе до една реакция на нещо, което само по себе си, според мен, не си струва толкова внимание. Но понеже говорим точно за, за символите, които обединяват, около които не така не всеки се замисля, но ако се замисли, почва да ги декодира и да разбере какво стои за тях, то тогава аз сега се сещам за нещо, което също е символно значимо. И то е свързано с нашите велики волейболисти. По тази вечер ще ги гледаме в техният матч с Германия. дано да спечелят. На всичките тези а, волейболни м, срещи, които са емоционални, в които имат много голяма публика, има някаква абс, един абсурден глас, който напомпва пумп, а, феновете, публиката с а, а, песента, с рефрен «Ние не сме веке рая покорна». Ние не сме веке рая покорна. Коя година сме? За каква рая говорим? Защо по този начин? Това също е символно а, а, с, значим рефрен. А, включително а, в последния така инфарктен матч се говор... а, имаше като музика и калинка. А, тези всичките неща, които, а, които с в... Недомислени. Те не, дом... просто са недомислени. По същия начин. Защ... Интересна доводим... истината най-добрият актьор сред треньорите, Хуанския, се оплака. Мисля, че не не, да. Нямаме а, време за това. Тренер, знаците, От... знаците. Трябва да мислим върху тях. А, не може само с чубрица, бъклица и дрян, а Но може би и пържени яйца, а, и розичка и а, розово масло, може би. А, не е, е достатъчно е... и просто с велики филмови звезди. Едно изречение също, още, не, не, ние също имаме велики творци. Защо трябва да. Защо сме доволни само, когато отвън ни кажат, че е хубаво място вече? Това а е също хобият. въпрос на креативност. Ами защото са и... по-познати. Ако, ако някой трябва да прави реклама на транснистрия в България и използва транснистрийски актьори, може би няма да ни говори нищо това, но ако, например, Стефан Данилов каже колко е хубаво в транснистрия, сигурно ще го чуят повече хора тук. Главно италианци. Аз ви благодаря за това, че направихме тези анализи в студиото на Хоризонт до обед. Наистина си струва да мислим върху знаците.